din folclorul maghiar Diogene Când eram de șcapă, tatăl meu m-a trimis pe islaz să păzesc vacile cu onuia Mi-a tras atenția de mai multe ori să fiu cu ochii pe vite pentru că dacă le pierdeam, el mă va jupui de viu Ei, le-aș fi păzit eu cu strășnicie, de nu m-ar fi ispitit niște tufe de mure de la marginea pădurii Erau negre, îmi cu ochiul și mă îmbiau să le bag în gură. Așa sunt copiii, am uitat de toate, inclusiv de amenințarea tatălui și m-am dedicat murelor În timp ce eu mă ospătam cu lăcomie, vitele s-au depărtat și s-au dus pe fâneața unui bogătaș din sat Necuratul a făcut să apară chiar atunci sergentul din sat. A văzut paguba și cu lovituri puternice de bici a scos vitele de pe terenul bogătașului. Am fugit după el ca un smintit, am strigat și l-am rugat. Ei, hey, nene, te rog, lasă-mi vitele, te rog! Dar sergentul nu m-a luat în seamă că fiind se îndrepta grăbit. S-a dus în Hermani, cu mine pe urmele lui... Dar la o curbă s-a pierdut și l-am scăpat din vedere Ce să fi făcut? Fără vaci nu mă puteam întoarce la tata acasă M-am gândit să fug de acasă Nu voiam să fiu făcut una cu pământul M-am așezat la marginea drumului și am început să vărs lacrimea mare pentru necazul care se-a bătuse asupra mea Și care mă determina pe mine un copil să fug de acasă O femeie din satul Hermann s-a apropiat de mine De ce plângi, micuțele? Ce s-a întâmplat? I-am povestit toată tărășenia, i-am spus că nu mă pot întoarce acasă pentru că tata m-ar jupui de viu și că voi rătăci de acum încolo fără casă." Hei, nu vorbi așa," mi-a spus femeia. Copilul trebuie să crească sub oblăduirea părinților, nu altcuiva. Dacă te pedepsește părintele, trupul și sufletul se maturizează. Dacă te lovește mâna unui străin, atunci vei suferi. Dă-te acasă înainte de a se întuneca." Nu vreau, nu vreau," m-am încăpățânat eu." Când femeia a văzut când vorbea în zadar, mi-a șters fața udă de lacrimi și murtară de mure cu șorțul ei, m-a luat de mână și m-a dus acasă la ea. M-a dus în bucătărie, m-a pus la masă, mi-a dat o farfurie cu mămăligă și cu lapte prins. Eu aveam burta plină cu mure, dar am sorbit laptele, însă mămăliga nu voia să lunece pe gâtul meu. Nu am îndrăznit să o las în farfurie, de teamă ca femeia să nu se supere Am luat mămăliga și am băgat-o sub cămașă După cină, cu cămașa plină de mămăligă, m-am așezat lângă sobă Pe pătura moale de lână, aproape că am uitat de durerea mea Eram chiar fericit că rătăcirile mele începuseră așa Că o femeie atât de grijulie mă luase sub aripa ei După o vreme, soțul femeii s-a întors de la câmp nu era deloc de treabă. Când m-a văzut pe băncuță lângă sobă, și-a întrebat nevasta Ce-i cu gura asta în plus de hrănit la mine acasă? Ei, bărbate, e doar un copil serman, amărât. M-ar putea ajuta la treburi Să te ajute! Dar e slab ca un țăr, nu pare deloc puternic Ridică-te, băiete, saltă în spate sacul ăsta de porumb să văd dacă poți fi slujitorul meu Am încercat să ridic sacul, dar din nefericire cei opt anișori ai mei și-au spus cuvântul Din cauza efortului, mi s-a desfăcut cingătoarea de la pantaloni, cămașa mi s-a descheiat și mămăliga a căzut la pământ Hoțule! Ai încercat să mă fur din prima zi? Ei, lască că ți-arăt Și-a scos biciul și-a început să mă altoiască. Femeia l-a implorat în zadar, apoi m-a apucat de gât și m-a băgat într-un butoi pe care l-a acoperit și l-a rostogolit în grădină, ca lumea să nu mi-aude strigătul de ajutor. Foț mic ce ești, mâine am să te duc la pușcărie!" m-a amenințat el. Eram prins în butoi. Prin gaura cepului nu se vedea nimic. Nu-mi rămânea decât să gem și să suspin. În frământarea mea mi-am amintit de ceea ce învățasem la școală despre un om, Diogene, care trăia într-un butoi." Mă gândeam că poate voi reuși să scap din butoi, doar aveam un cuțit la mine Puteam depărta cu el doagele, dar butoiul era din stejar, iar lama cuțitului s-a rupt din cauza lemnului tare Apoi am văzut o vulpe prin grădină Cotețul găinilor era închis Vulpea s-a apropiat atunci de butoi Vulpea a apărut la momentul oportun, o idee mi se năzărise și mie și mă simțeam la fel de isteț ca Diogene M-am prefăcut că sunt găină și am început să cotcodăcesc de zor Cotcodac, ce loc bun pentru clocit, cotcodac într-un butoi cu miere Oh, găinușă scumpă, ai putea să-i dai și unei prietene niște miere? O, oh, desigur, prietenă vulpe, bagă-ți coada prin gaura cepului, iar eu îți voi înmuia în miere coada, să o poți linge până dimineață Vulpea a căzut în capcană, eu i-am apucat coada și am început să trag de ea cu putere Coada de găini și-a dat seama că era doar o capcană și a început să se zbată izbind butoiul, când de un copac, când de altul, până când acesta s-a dezmembrat Asta era, am luat-o la sănătoasa și nu m-am oprit decât acasă Părinții s-au bucurat nespus că m-am întors Totuși, tata m-a altoit la fundul gol cu o lușă pentru că nu păzisem bine vacile Dar mama încerca să mă aline Spunându-mi că nu ar trebui să mă doară loviturile Doar așa putea sufletul și trupul meu să se maturizeze Și de atunci mă tot maturizez